Ba, esan bezala, azken egun hauetan ojartzu nahundia, e, izan du, ba, irungo alkateak, esan dure esantanok iragarri duen, ba, Fikoban, 5.000 ikuslentzako kirol erabila nitze pabioiaren proiektua, kulturek italdietarako ere, 2.000 lagun jaso alko itzuzkenak momentuz, ba, bai Euskadi Maian, Gipuzkoan, eta Madrilekin ere, ba, diru laguntza edo finantzan bideak bilatzen ari dela, baina e, irungo Euskal Herria bildutik, beno, ba, kirol azpigituren inguruko gogoeta sakona egina dute, e, duela zenbait urte. Hanebune, hanebune, kaixo? Kaixo, egunon. Eta, esan bezala, ba, pabilioaren ba, erronka, e, proiektu baino, zer ez dago berez de, deuz, e, proiektu horrekin nola baitere bat e, egiten duela txabilduk, baina, e, oroita raziz, e, ba, benetan, irungo, kirol e, elkarte guztien eskura baldin badago, nola baitaz? Bai, eh hala da. Bueno, guk e, alde batetik begi on ikusi dugu, ba oain, e, Jose Antonio Santanoren e, proposamena eta berrietan bat, dagoeneko ba egin dituen eh zenbait bai eztapen. Ze, bueno, guk e, oain dela bete proposatu egin genuen dagoeneko erabilera nitzeko pabilioi bat eta eta bueno, gobernuak ez zuen begi on ikusi, ukatu egin zuen eta bueno, orduan alde batetik ondo dago ikustea, ba, denborarekin azkenean guk ere proposatu ditugun e, pro Bueno, ba, neurri hoiek eta hainbat proposamen, ba beste alderdiek ere bere ganatzen dituztela, eh? Orduan bueno, alderretatik ondo. Eta, eta bueno, bai, azkenean eh esandakoa, eh? Ba, garrantzitsua iruditzen zaigu batetik, e, bueno, ba, bidasoak Europan jokatu alizateko espazioat eukitzea e, irunen. E, denok gustoko dugu bidasoa ba, irunen jokatzea eta irunen gelitzea eta hori e, ezinbesteko iruditzen zaigu. Baina, baina bestalde, e, gure taldearen ezinbestekoa da espazio horren edukiak... E, bueno, aurreik ustea ez, plan ze azkenean e, diru publiko bat inbertitu egingo da, diru publiko asko, pentsatzen dugu, Eta eta ustede dugu horrek, gero, eh, ba, irungo ida e, eta irungo kluben ongizatean ere, e, ba erantzun egin bar duela, es, eta orain da jaibete batzuk ateratzen, eh, bueno, irungo dalak egin zuen e, txosten batean, eh, irunen kirol instalazioen bearrandia daukagula, ez bakarrik irungo klubek, irundarrek ere ez daude, eh, instalazioek ez dituzte bear guztiak hasetzen, eta guretzako pabillo hori egiten baldin bada, ba, horrek e, Bearro asetzeko hasetzeko elburuare izan marko luke, ez? Ez bakarrik bidasoak partia jokatzeko, ez da? Hori da eta eh nabarmendu guzute, ba, proiektuaren berri eman baino e, iritziare ba, eskatu bertzaiela kilo Hori Ordea guk eh, oraindela urtebetere eskatu genuen eh, kirol plangintza estrategiko bat egitea irunen, ze irunen potentziala dauka kirolak. Eh, ez bakarrik futbolak, ez bakarrik eskubaloiak, eh, kirolari, bueno, asko ditugu, eh, kirol gainera anitsasun handia daukagu eta eta pabilio hau ba, anitza ere beharko luke izan, ez? Agian disiplina desberdinetarako eh, aurreikusi hagon beharko luke, ez bakarrik eskubaloirako beraz. E, guzti hau orain egin behar da orain da momentua behin ja eraikina egiten dela eta bar ba, gero gerokoak ez gero gertatzen dira ba, neurriek ez zuten ematen edo edo ez da gola e, bueno, e, beha, e, egon behar dena ez dagoela. Orduan e, uste du orain egin behar dela et totzetarako ba, ezinbestekoa da kirol kluekin elkartzea eta kirol, Irungo kirolkluak ez dila horren beste e, ez da inbesteko ez da egiten lana edo e, egin daiteke egingarria da eta, eta beraiek ere prozesu hontan ba, anka bat ita izan ber dutela eh, defendatzen du Bestalde alkateak egindako iragarpen horrekin, ba, galdera gehiago sortu bira, behar bada, e, galderak erantzu, edo erantzunak e, eman baino, hau da, ba, pabilloia egiten maldimada, ba, bidazoak ere ba, bertan jokatu dezan, e, horrek esan nahi du, hartaleku ba, behar bada, ez duela, hainbesteko hain lentasunik e, ba, berritzeko, jakinik, ba, H-Bilduk dagoeneko aspaldian, e, ez bigarren hori, hau e, ezakarrik hartaleku berritze, eta hirugarren kiroldegi baten beharra nabarmendu zutela, ez? ez dakite, ez, certan geratzen den hor e, ba, hartaleku berritzearena jakinik aski zarkitua dagoela. Bai, e, hori da ere ba guri buruak erri etorrizke galderak, ez? ze gertatuko da hartalekurekin, ze gertatuko da azkenporturekin, ze orain ere itz egiten aragira e, azkenportu kiroldegian ditu egingo dutela. Eh ze gertatuko da uran sufrontojarekin, zera bilera emango zaio e, espazio guztia hoei, ez? E, bai ez ez zaizkigu argitu aldira hoiek eta eta bueno egia da oraindik ba badagoela denbora eta eta espero dugula. eh galdera egoi, erantzun bat eukitzea eudal gobernuak, ez eh plangintza hori ere ba aurreikusia egotea edo gutxienez aurreikusteko intentsioa eh eukitzea eta, eta bai guk ere ba azkenean eh azken aurrekontu hauetan 3. kiroldegi baten eraikuntza defendatu genuen eta proposatu genuen hori ere Ukatu egin zitzaizgun, baina, bueno, eske e, gure taldea eta horain ikusten ari dugu ere dutzen ari dugu eajotak ere proposatu egin duela. Beraz, bueno, e, uste dugu e, proposamena ere garrantzitsua dela eta eta beste alderdiek ere ikusten dutela, baina irukarren kiroldegi baten beharra hor dagoela eta horregoten jarrituko naiz naizta pabilloi berri hau hauegin. Ze, azken fina, irungon mendebaldeko zonalde hortan ez dago kirol instalazio horik, Landetxa, e, Anaka, e, Urdanibia, Oinaurreko zonalde guzti hortan beharrezkoa da, hirugarren kiroldegi bat, ze ikusten ari gara, gainontzeko, bueno, gure ondoko errietan, e, e, kiroldegietan dauden ratioi erreparatu egiten baldin badiogu eta sozioko purua begiratzen baldin baditugu, irunen oso azpiti gaude eta Inguruko herrietako portzentaitara iritsiko bagina eh, eskez genuke lekurik eukiko ze dagoeneko ja kirol edo bueno, kiroldegiak benetan saturatuta daude. Beraz, eh, jende gehiago nahi baldin badugu eta bazkide gehiago nahi baldin baditugu gure instalazioetan eta gure kiroldegietan, ezinbesteko da hirugarren irroldegi bat eukitzea ze dagoeneko, dagoenko puruetan ya, saturatuta daude. Eta zerbitzu publiko hori ere eman behar da herritarrei. Eta kiloklubei ere, beste zor historiko, bat bada ez, ba, playa hundiko kilor instalazioen leku aldaketa, e, bere momentuan e, beno, ba, oposiziotika igustu, ba, bultzatbuta txemperenako eremua onartu zen, baina urteak e, pasa, eta ez dakit hori zertan den edo ez dakit, e, ba, EH Bilduren arranguren artean ere aurkitzen den. Ba, bai, e, bueno, e, lehen pausuak e, eman dira, baina bueno, guk aurrikusten dugu ja aurrengo legegintzaldiko zerbait izango dala. Ez dugu berririk orain arte ba ze, zer gertatuko den, bueno, egin egingo da no baina, baina noiz eta epeak ere ez ditugu manejatzen ez zaigu informazio hori eman. Baina bueno, e, bai, e, zein izango da Plaiandiko pista hoiek hortik ateratzea eta eta bueno, garrantzitsua da bai bat taldearentzako bai errugbi bueno bai txingudi errugbi taldearentzako eta baita irunentzako ere, ez? E, orduan bueno, egia da Aurra ikusi genuela, ba, seguraski bizpairu urtetan ez direla, bueno, ez, ez dela errealitate bat izango txenperenea, eta horregatik ere, horrezken aurrekontuetan, playa hondiren, bueno, konponketa batzuk egiteko, eta e, pixkate klub hoien e, gunerokotasuna duintzeko neurriak ere sartu genituen, ez? Baina, baina bai, gure helburua hori izango da hurrengo legin zaldian txenperenea errealitatea biakatea. Ba, momentuz ziko ban alkateak iragarri duen, pabilloi nabilanitze eh, hori eh, aipatu behar genuela, bueno, abeste hain bat kontuatzea da biraz, eh, bueno, ba, titularrak ongi bira, eh, baina agerikoa da, EHB eh, duren ustetan ez, eh? azken batean ba, pabilloia bai, baina pla, kirol plan estrategikoa diotu duzote, eh, horren baitan beti ez, eh? ba, behar bezala plan gintzatua ez, eh? etorkizuneko beharrei begira hori da. Hori da, hori da, e, plangintza bat behar da, Ora, oraingo egoeraren diagnozia badugu eta eta etorkizuneko erronkei begira, plangintza bat egitea gaur, e, dagueneko ya ja berandu guazela uste dut. Baina, bueno, e, zinbestekoa da, e, zinbestekoa da, bai, herritarren beharrak asetzeko, askoa dirare, e, kirol, kirolari lotuta, eta baita irungo klubeen beharrak ere ba, asetu alizateko. Bai, gutxeko duzera matzen duen, honek guztiak, hane, unanue, mi esker, unanitzen lagatik. Eskerrik asko zuri.